Розділ 54. Уся справа в погляді, а також у вмінні відмикати кайданки, перелітати через бетонні бар'єри і не підпускати до себе збочинців. Це все складові частини одноположного вміння всіх кур'єрів – ходити там, де тобі не місце, не викликаючи підозр. Тільки й треба, що ні на кого не дивитися. Дивитися просто перед собою, хай там що, не розплющувати очей надто широко, не напружуватися. Це та ще те, що вона прийшла сюди з хлопцем, якого всі навколо бояться, допомагає їй безперешкодно дістатися до рецепції. «Мені потрібен термінал із виходом на стріт», – каже вона хлопцеві на рецепції. «Можете записати на рахунок номера?» «Звісно, міс», – відповідає рецепціоніст. «І навіть не цікавиться, в якому вона номері. Лише усмішки, лише повага. Коли працюєш кур'єром, нечасто зустрічаєш таке ставлення». Вона могла б і оцінити переваги стосунків із вороном, якби тільки він не був мутантом і патологічним убивцею.